פרק קי"ח הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו. יאמר נא ישראל, כי לעולם חסדו. יאמרו נא בית אהרן, כי לעולם חסדו. יאמרו נא יראי ה' כי לעולם חסדו. מן המיצר קראתייה, ענני ומרחביה. ה' לי לא אירא, מה יעשה לי אדם? אדוני לי בעוזרי, ואני אראה ושונאי. טוב לחסות באדוני מבטוח באדם. טוב לחסות באדוני מבטוח בנדיבים. כל גויים סבבוני בשם אדוני כי עמילם. סבוני גם סבבוני בשם אדוני כי עמילם. סבוני כדבורים דועכו כאש קוצים בשם אדוני כי עמילם. דחו דחיתני לנפול, ואדוני עזרני, עזי וזמרת יח, ויהי לי לישועה. כל רינה וישועה באוהלי צדיקים, ימין אדוני עושה חיל. ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חיל. לא אמות כי אחיה, ואספר מעשיה. יסור יסרני יח, ולמוות לא נתנני. פתחו לי שערי צדק, אבובם. אודי יא, זה השאר על אדוני, צדיקים יבואו בו. עודך כי עניתני, ותהי לי לישועה. אבן מאסו הבונים, הייתה לראש פינה. מאת אדוני הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. זה היום עשה אדוני, נגילה ונסמחה בו. אנא אדוני, הושיעה נא. אנא אדוני, הצליחה נא. ברוך הבא בשם אדוני, ברכנוכם מבית אדוני. אל אדוני ויער לנו. אשרו חג בעבותים עד קרנות המזבח. העלי אתה ואודכה, אלוהי ארוממך. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו.